Régen soha nem itt támogatban. Azt mondtad alkoholista szokás. Mondta András, miközben bementünk a mellett az ajtón. Ő pedig csak állt megkövülten, majd észbe kapott, s még mielőtt beljebb ment volna a férfi, elkapta a karját. Nem jöhetsz be, suttogta hangosan, de akár kiabálhatott is volna ezzel a hangerővel. Ugye miért ne jöhetnék? Nézett körül az, majd kihúzta karját a lány szorításából. Tudtam, ma legyedül élsz, vagyis a kislányoddal. A mondat végét kissé megnyomta. Épp ezért. Kérlek, András. Milyen furcsa volt kimondani a nevét ennyi idő után. Tedd meg, hogy most elmész. Ált még mindig az ajtóban, hangja könyörgőre halkult. De miért baj, hogy itt vagyok? Rázta meg az a fejét. Tartozol egy magyarázattal. És ha azt hiszed, hogy elmegyek, mielőtt elmondanád, miért hagytál faképnél, mint egy mocskos alsót, akkor nagyot tévedsz. Levette a cipőjét, gondosan az előszobafal elé tette, majd a szövet kabátot és a sálat is felakasztotta. Körülnézett. Mindig tudtam, hogy jó ízlésed van, de azért tudnék pár tanácsot adni. Tonka lemondóan becsukta a töltyfa ajtót, majd néhány másodpercig a hűvös ajtó félfának támasztotta a fejét. Tudta, András eltökélt, nem fog elmenni, mielőtt magyarázatot nem kap az öt éve történtekre. Nem is bánta, hogy végre kibeszélheti magát, de rettegett attól, hogy felébred Emese, és meglátja őket. – Rendben, maradhatsz – mondta tétovázva. – Maximum egy órát. Nézett a fali órára. Megtisztelsz, hogy az időt rám szánod. Hajolt meg az, majd leült a kanapéra. Nekem is jó lesne egy olyan, mutatott a félig üres pohárborra az asztalon. Tonka a pulthoz ment, elővette a fél üveg bort és egy másik poharat. Belefújt, hogy a por kiszájon belőle. András felnevetett. Hát nem hinném, hogy sokat volt használva ez a másik. Akaratlanul is elmosolyodott, majd a biztonság kedvéért kimosta az öblös poharat. Őszintén, még soha nem volt ez a második használva, és igazából az első is most lett felavatva, mondta, miközben kitöltötte a bort. Eddig azt a poharat használtam. Mutatott a polcra, ahol egy úcska a füles üvegpohár lógott a porcelánbögrék mellett a kampón, oldalán megkopott, mi vigyorgott. Oda sétált Andráshoz, és a kezébe adta a bort, majd ő is elvette a pultról a sajátját. Agodalmasan a sötét folyosó irányába tekintett, ahol emese háló volt, majd leült a kanapé másik sarkára. András bólintott, lábát kinyújtva hátra majd csukott szemmel belekortyolt a borba. Jó kis osztrák nedű, erős, mint az istennyila. Itteni termelőtől vettem, finom, ugye? Ja, csak egy fél üveg után keresztbe áll az ember szeme. Átható tekintetével tonkát pásztázta, aki szinte belebújt a poharába. Tudom, kicsit megkésve, de mivel eddig nem volt alkalmam, hát megkérdezem, miért tetted? Honnan tudod? A férfi félrehajtott fejjel összeszűkült szemmel nézett rá. Szinte egyértelmű volt, nem is kellett összefüggéseket keresnem hiszen én tettem a bogarat a füledbe. András, ez nem olyan könnyű. Most így? Úgyan régen sem volt kenyered a mellébeszélés? Egyszerűen vágj bele és mondd el. Tonka felhúzta lábát a kanapéra, még egyet kortyolt, hogy bátorságot merítsen, majd belevágott, hogy elmesélje az egészet úgy, ahogy történt. Közel két és fél óráig tartott. András egy szót sem szólt, csak hallgatta figyelmesen. Néha felhúzta szemöldökét, elismerően csettintett, leújt szemmel megrázta a fejét, vagy szemforgatva felhorkant. A bor elfogyott az üvegből, sőt, még egy került elő a szekrény mélyéről. Tonka egyre jobban belemelegedett a történetbe, széles mozdulatokkal demonstrálta az eseményeket. Arca kipirult, jól esett kibeszélni magából az öt éve bent tartott érzelmeket. Örömöket, fájdalmat, szorongást, boldogságot. Amikor befejezte, mintha a víz alól merült volna fel, mély lélegzetet vett, körülnézett a szobában, mintha csak most látná először, majd szeme megállapodott Andráson. Ő nem szólt egy szót sem. Ha hazamész, elviszel egy levelet Áginak? Nézett sóváran a férfi szemébe. Olyan jó lett volna beszélni vele, de megígértem neki, hogy nem keresem. Talán így volt a legbiztonságosabb, de hiányzott a barátnőm is. Tette hozzá halkan. András nagyot sóhajtott, elnézett tonka mellett, most rajta volt a sor, hogy beletemetkezzék az öblös pohárba, s az elfedje a fájdalmas igazságot, amit nem sokára a lány szemébe kell mondania. Ennyit tegyél meg, kérlek, semmi más nem kérek, és ha elfogadsz egy bocsánatkérést is, akkor... Ági meghalt, szakította halkan félbe őt. Hogy? Hogy mi? Állt fel az a kanapéról, remegű kézzel tette le poharát a pultra. Nagyon sajnálom, állt fel András is, megfogta tonka vállát, majd melkasához húzta, és szorosan átkarolta a remegű testét. Jó néhány perc így, ilyen mozdulatlanságban telt el, majd mikor András érezte, hogy Tonka megmozdul, kisé eltolta magától és a könybenázó ázó arcra nézett. – Mi történt? – kérdezte suttogva Tonka, majd elfordult, a polcon matatva egy doboz zsebkendőt vett elő, és kifújta az orrát. András elmondta, hogy próbáltak kideríteni, hová utazott Tonka. Ági balesetét, a kórházi beszélgetést, a temetést, az utána következő időről inkább hallgatott. Olyan jó ember volt. Miért kellett meghalnia? Az élet olykor igazságtalan. Felelt András, ezzel az elcsépelt, de örökbölcselettel. Eddig úgy éltem, hogy mindent megbeszéltem vele. Folytatta Tonka, meg sem hallva a férfi válaszát. Minden nap bármit is cselekedtem, arra gondoltam, Ági mit mondana erre? Tetszene ez a pulcsi neki? Azt mondaná, vedd meg te marha, tök jól áll. Vagy azt, hogy ezt jól elszúrtad, de majd segítek helyrehozni, ne aggódj! Próbálta utánozni ági kisé öblös anyáskodó hangját. Elcsuklott a hangja, újra a kezébe temette az arcát. És most ez is. Folytatta a tenyerébe suttogva. Nem tudom, hogy fogom bírni ezek után. Mit? kérdezte a férfi, és közelebb ült hozzá. Átfogta vállát, kezével végig simította az arcát, s az csukott szemmel simult a férfi tenyerébe. Nem bírom tovább, suttogta András, megcsókolta Tonka a nedves szemét, majd az arcát, az órát, végül a száját. Tonka olyan mohón és szomjasan csókolta vissza, hogy a férfi elfelejtett mindent. Egymásba kapaszkodva csókolóztak, egyre szomjasabban, egyre vadabbul, majd a lány vetkőztetni kezdte. András, mielőtt lesegítette volna tonka ruháit, megfogta csuklóját, s az kinyitotta szemét. – Biztos, hogy ezt akarod? – suttogta egész közel. – Nem biztos, hogy jó ötlet – mondta a lány csukott szemmel. – Őrült ötlet. Ráadásul nem vagyunk beszámíthatók ennyi bor után. Végig fektette a kanapén az oly régóta vágyott fiatal testet, s most hosszú idő óta először érezték mindketten a teljes felszabadultságot és örömöt egészen a beteljesülésig. Néhány óra múlva felriadt András karjai közt, óvatosan lecsusszant a kanapéról. Felkapta a fürdőben köntösét, majd Demese szobájához sietett. A kislány mélyen aludt, nyugodtan lélegzett. Néhány percig állt az ágy mellett, arra gondolt, ha a gyerek éjszaka felébredt volna, és nem találja őt a szobájában, a nappaliban kereste volna, és akkor ott találja őket. Kivel is? Ja, a halott apjával összegabajodva. Jézus, mekkora hülye vagyok! Még csak most mérte fel a helyzet súlyát. Visszasietett a nappaliba, és megrázta András vállát. Hm? motyogta András félálomban. Azonnal el kell tűnnöd. Suttogta. Miért? Nyitotta ki a szemét a férfi. Mert bármelyik pillanatban felébredhet a gyerek. És akkor már hét vagy nyolc éves. Nem fog csodálkozni, hogy az anyukájának barátja van. Az lehet, de nem te. Mi a kifogása ellenem? Ült fel a kanapén. Semmi, csak inkább menj most el, Sürgette. Próbált rendet rakni, miközben András összeszedelőszködött, majd sietve az ajtó felé terelte. De én szeretnélek még látni. Bánom is én, mit szól a gyerek hozzá? Fordult meg, mielőtt kilépett volna. Lehetetlen. Ne haragudj. Menteget űzött a lány. Én nem tehetek róla, de már nem tudom visszacsinálni. De mit az Isten szerelmére? a gyors puszit nyomott András szájára, majd kitolta a bejáraton keresztül az udvarra. – Azt hiszi, te vagy az apja, de meghaltál. A bejárati ajtó becsapódott András mögött. – Anya! – szólalt meg hirtelen valahonnan a folyosó mélyéről emese hangja. – Megyek, kicsim! – kiáltotta kelleténél hangosabban, hogy a kincs sóbálványá vált András is meghallja. András valóban lecövekelt, hogy lefuttassa a legfrissebb információkat, és ez néhány percet igénybe vett, majd a nappali ablakához ment, hogy bekopogjon. Nem mehetett el így, válaszok nélkül. Hát persze, hogy újra válaszok nélkül kell elmennie. Konstatálta, mikor meglátta, hogy Tonka a nappaliban guggol, előtte az álmos kócos kisgyerek. Gyorsan lehúzta a fejét, hogy az ne lássa meg őt, majd az autójához ment. Az ördög vigyen minden nőt, Marmokta magában. Eltelt öt év, és újra összehozta a sors azzal a nővel, az egyetlen nővel, akivel jól megértették egymást, mindenféle téren. És tessék, kiderül, hogy nem folytathatják ott, ahol abba hagyták, mert időközben ő az elrabolt gyerek apjává avanzsált, aki történetesen már alulról szagolja az iboját. Remek. Mormokta, miközben beindította az autót, és a kelleténél erősebben nyomta meg a gázpedált, s az autó megugrott.